У комп'ютерній він був просто спостерігачем. СБУшники, щоправда, також не надто втручалися у процес, віддаючи цю прерогативу майорові, який вів справу з першого дня. Поруч із Карповичем працювало ще двоє програмістів, обидва з СБУ. Очевидно, це і було причиною піднесення настрою птеродактиля, адже він автоматично переставав бути основним, єдиним компетентним комп'ютерним свідком того, що відбувалося. Головним у цій справі було призначено новоприбулого Ігоря, головного програміста цього шановного відомства. Проте відчувалося, що він у вирішенні питань автоматично віддає пріоритет Карповичу, очевидно, відчуваючи його перевагу, і це за умови, що навіть не підозрює, що новоявлений хакер, який сидить поруч, кілька днів тому зламав усю його систему і гуляв там, де хотів. Що б він сказав, як би дізнався про це? Усіх викликали дві години тому, коли хакер знову виявив себе, намагаючись увійти в комп'ютерну мережу банку TransEuroInvest. Упродовж двох годин його намагалися відстежити. Марнісінько, провайдери гадки не мали, що за їхньою допомогою вже кілька місяців намагаються зламати один із найвідоміших у світі банків. Та бельгійські інженери із захисту інформації також не спали і невтомно ставили перепони на його шляху. Уся система відразу припиняла працювати, і невтомний трудівник, побившись кілька хвилин головою об стіну, припиняв спроби. Ще кілька хвилин система розблоковувалася, адже банк повинен працювати. І тоді він починав знову. Через новий сервер, яких по світі було розкидано, безліч. «Щоб я здох», сказав Сігор, – сказав якось Ігор, «якщо це він і валив усіх з Беретти». На запитальний погляд Кобищі він же і пояснив. «Як на мене неможливо бути однаковим віртуозом у таких кардинально протилежних речах. Це вже фантастика, хоч у кіно показуй». «Що там, без варіантів?» – запитав Міщун. «Без варіантів», – зітхнув Карпович. «Вислизає. Та воно все одно нічого не дасть», – додав Ігор. «Навіть якщо і накриємо його отой той перший сервер, через який він плутає сліди. Він туди також по здерся. Там не знають ніяких його координат». «І що? Ніякої перспективи?» – запитав майор. «Практично», – відповів Ігор. «Хіба що...» «Що ж ми, зовсім безсилі?» – обурився СБУшник. «Хакер», – пояснив Карпович, – «їх роками ловлять». Кобище дістав сигарету, хоч під стелею і так вже висіла хмара. Панасюк міряв кроками кімнату і сопів, не промовляючи ні слова. Спочатку він ще кидав якісь репліки, а тепер зовсім замовк. Усі вони, здавалося, чекали лише одного – коли цей комп'ютерний зухвалиць припинить спроби і дасть їм можливість розійтися по домівках. Ситуація змінилася несподівано. «Глянь», – вигукнув Карпович, – «не спи! З'явився ще один гість! Відстежуємо!» Усі скупчилися біля комп'ютерів, втупились у монітори, хоча все одно нічого не розуміли. «Засік?» «Є, визначаємо». «Він увійшов». «Ще ні. Але вони не можуть блокувати». «Нічого подібного. Система заблокована, а він уже там. Він входить. Бачиш, частина мережі не блокується. Все, гайки. Вони не можуть її вирубити». «Зараз повністю вирубляться. Усе знеструмлять. У них немає іншого виходу. Інакше кранти». «Нічого не дасть. Вони вже робили це. Я зрозумів. Там вірус» це сказав Карпович. «Шановні, там вірус. Він входить у програму свого вірусу, інстальованого туди давно. Очевидно, вони навчилися якось блокувати вхід. і Він довгий час не міг увійти туди. А зараз, глянь!» «Осе, їм гаплик, звісно». Ігор промовив інше слово, яке точніше відображало міру катастрофи у комп'ютерній мережі банку. «Що? Поясніть щось?» не витримався Кубища. Але всі троє хлопців бігали пальцями по клавіатурі і не звертали на вищі чини ніякої уваги. Панасюк також проштовхався до екрана і тепер їв очима незрозумілі таблиці та символи, дихаючи в потилицю Карповичу. «Є», – сказав Ігор, – «гадом буду є, але він вже скінчив». «Нічого», – сказав Карпович. «Звідки він? Зараз. Що відбувається?» Насів на них тепер уже міщун. «Усе дуже просто», – пояснив Карпович. «Той, хто бомбив мережу, робив відволікаючий маневр для банківських систем захисту. А коли настав сприятливий момент, увійшов паралельно з іншого комп'ютера. Я, наприклад, ще не повністю усвідомив у деталях цей механізм, але сто відсотків увійшли в мережу з іншої машини». Або він же, маючи поруч із собою другий, окремо під'єднаний комп'ютер, або хтось інший напарник. І йому це вдалося. У банку взагалі, коли це зрозуміли, вирубали всю систему, напевно, навіть знеструмили. Уявляєте, які це збитки? Але це нічого не дало. Це вірус. Він несе на собі всю інформацію банківської мережі. Тепер, вважайте, хакер має у розпорядженні Матрицю всієї їхньої системи. Вони можуть навіть молотками все порозбивати. Пізно. Їм кранти. Все. Вважайте, цього банку більше не існує. «Тільки не розумію», – додав Ігор. «Чому він увійшов і наче зник? Було видно, що увійшов, а потім...» «Якийсь новий вірус», – зназав Плаче Карпович. «Інших пояснень немає. Він не визначається нічим». А другий спільник його, несподівано вигукнув міщу. Ти кажеш через інший комп'ютер, а простежити. Що ми робимо встигли засікти, сказав Карпович. Він уже не працює, але принаймні один сервер встановимо. Зараз. На якусь хвилину запанувала тиша, а потім Ігор спантеличино промовив: Йо, Йо він же ж тут. Де тут? Вхід через наш сервер. Офіційно біджей інтернет провайд. Це ж у нашому місті. Наш провайдер. Напарник входив у мережу через... На сервері є його дані. Принаймні номер телефону. Де той сервер? Кричав Кобища. Ось. Карпович уже вивів на екран дані про провайдера. Вовчиницька, 26. Біджей інтернет провайд. Борю озвався Кобище до Сердюка. «Бігом туди, кулею! Номер телефону цього!» «Хакера!» – підказав Можейко. А Сердюки з величком уже летіли сходами донизу, лякаючи топотінням чергового, що тихенько дрімав на пульті. Це сталося якось саме собою. Не на публіку, адже ніякої публіки не було. Ноги розігнулися самі, відсунувши стілець, на якому сидів, а рука сама злетіла догори. «Єс!» Напевно, так робили всі хакери, досягаючи успіху. Принаймні, цієї миті Борисові так здавалося. Бліде обличчя його пащило, очі сяяли. Єс! Монітор перестав кидатися написами, і на ньому застиг останній. Вхід до системи невидимки завершено. Комп'ютерна мережа, до якої інстальовано вірус, вимкнута користувачем з метою захисту від зламу. У зв'язку з цим створено матрицю мережі транс яка існує автономно від основної на повному забезпеченні невидимки. Проведено повне тестування системи. Захист від зовнішніх впливів абсолютний. Роботу – припинити, продовжити. Наталка стояла у дверях, розбуджена цими вигуками, і злякано дивилася на нього. Борис хитався на ногах, Проте, у погляді позі відчувалася якась божевільна ейфорія. Все сказав він, справу зроблено.